FAPTELE APOSTOLILOR Capitolul 23 Pavel s-a uitat ținte la sobor și a zis, Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înainte lui Dumnezeu, până în ziua aceasta. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Atunci Pavel i-a zis, Te va bate Dumnezeu părete văruit.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 Stau gata și n-așteaptă decât făgăduia la ta. Capitanul a lăsat pe tinerel să plece și i-a porungit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri. În urmă a chemat pe doi sutași și l-a zis. La ceasul al treilea din noapte să aveți gata 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițari ca să meargă până la cezarea.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 Călăreții au dat scrisoarea în mâna Dregătorului și au adus pe Pavel înaintea lui. Dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ținut este Pavel. Când a aflat că este din Cilicia, te voi asculta, a zis el, când vor veni părâșii tăi. Și a poruncit să fie păzit în palatul lui Rod.